بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الدرس الرابع صفات الحروف تاسورم درس ته په بیان د صفات او د حروفو کې مخکې مونږ مخارج دا مخارج د حروفو د باردا سې دینه کتل او میزان پدې باندې حروف تل لیکيږي او دا صفات چوس کم ذکر کیږي د حروف دا دا سی دی او د پارا داسې دي لکه معیار په دې باندې کاراو کوټه معلوميږي صفات باندې د شیک کارواله او کوټهواله معلوميږي لکه بازار ته سړې لارشي او د سبزي اخلي یا مثلا فروټ اخلي نو د چکم فروټ یا سبزی واغستل او وي مثلا ما ته یو کیلو اوتله نو کیلو غوښل په واست دې ګندل رکیه اوس هم پکې اچي هي معیار ده ته شپه تول کار نه کیږي اوس به در لس خان نبیابا بیسکه غرزيبه یوی وزن د یو شی بلوي معیار لکه تا ته شو کوئی داله سړبي او اخلا وغش لیدل د دې د نو دا سي د صفات او مخارج بم پيجن او سرور سرا, سرا داغي صفات بم پيجن د حروف او یادو د حروف او مخارج او صفات دواړه لازمي سي زونه دي ها ځکه قران کریم کې الله رب العزت موږ تاسو ته حکم کړي پرتل القرانه ترتیلا اورو له قران کریم په آرام آرام سره ترتیل معنی سره علي رضی الله عنه فرمایي الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفه الوقف ترتیل ویلکی گی تجوید سر حروف داکول او معرفت دو وقفنو نگورا تجوید سر حروف داکول او تجوید ستھوئی جو تجوید ویلکی گی دو حروف و مقارج و صفات پیجندل اخرج بم پیجنی صفت بم پیجنی چې چیده صفات ستاوی چیده او گورو اول صفت معنا دا دا دا یو کیفیت تی چی پیخی گی دی حروفو تا و وقت دا ادا دا دیکی حروفو که سا جاری کی گی بعضی که بعضی حروفوں کے آواز جاری کی گی بعضی کی بندی گی بعضی حروفوں کے آواز غٹ روزی بعضی نرے روزی فدی طریقہ بانے دی حروف اسے دی صفات تی ندایو کیفیت تی پیخی گی دی حروف ہوتا. اصل کے الاصیفات څنګه پیدا شول نو دا په دي طریقه باندې پیدا شول چې قاریانو دي حروف او توګه نو بعضی حروفو کې आवाज باندې دوه بعضی کې جاری کېدو مقاریانو وچې کوم کې आवाज جاری کیږي یا کمو کی بندی گیا جدا کې کوم کې बंदी کیږي یا جدا کې بیا بعضی حروبو که اواز دا بعضی حروبو که سا جاری که دا او بعضی که بنده دا مقاریانه ہوئی کم که بندی گی دا جدا که کم که جاری کی گی دا جدا تر تردی پوری چه بعضی حروبو که اواز غټ دا بعضی که نره دا خلی باز حروف فتحه دا کی اې جدا کل نری جدا دا قاریانو په دې طریقې باندې جوړ کړي صفاتو په جندل ډېر لازمی او ضروری دي دا صفاتو, دا صفاتو فائدم دادا چې صفاتو کې زینت د حروفو ده اګه تا دیوال جوړ کو اوسو ترنګونه ورکی دا سیفت ته مبدی سیفات او کی زینت ده د دو حروفو دویم پدی کې تعالی قوی او ضعیف حروف معلوم شي کم حرف قوی ده معنی قوت زیات ده او کم ضعیف ده معنی کمزور ده دا بیا ادغام کې په کار راځي چې د قوی ادغام په ضعیف کې کې کړه ضعیف په قوی کې کې کیږي او کې کی نکېږي نږدې فواید دی ها دا د دې فواید شول امام ابو حنیف رحمه الله مناظره و دا متزیلی سره متزیلی تا وی باو وی ناغوی با وی خوا وی وی خوا ورده وی استاقیده خدا دا چه دا بنده خپل کار پا خپل پیدا که ایوی دا بنده چه سکی که نه نو داوی دی بخپل دار سکی اللہ نا کئی دیکھے نون قوائیو کسو کر سکی نو دا دا اللہ پر ارادی و پر مشیط کی گی ایوی نا بنده چا سکی با دا دا دی بخپل دا دی پیدا کون که دی کار ایمام سی بولی غطو وایا با نو با ویو وایا خوا نو اغوی خوا وی دا دوارو مخرجو نراتا بیان کن و بیان چې چه بعد شندو نا دا کی گی ادنا حلقنا امام سیبر توئی تو خاصی خپل کارونه خپل پیدا کې ځکه ان د مخرج د خانه ادا کړه جونډي بنه ځنګې د مخرج د خانه با ادا ک فبهت المتزلی غریب غلی شو جواب ورزرنو مقصد می د واقعي دادې یو حرف دبل بل نه نه دا کیږي دا, دا الله حکمت چې د هر حرف د بارې خپل مخرج او خپل صفات ګرځو دي د بل نه جدا کیږي اولماء کرام وايي چې صفات نه وې کنه د اوازونو به د ډنګرو او د جناورو پشان وي د جناورو په اوازونو کې صفات نشته مخرج خوشتا چه بس دخلین آواز روزی کنا ار جا تا پتہ لگی خدا نیشتا چه دا آواز ڈک کادا نرے کادی که سا جاری کادی که بند کادی نو بس بیزا چې پیدا شو ایغا بین بین کئی او غوا چه پیدا شو بان باان باان کئی سوکه مقصد پوئی نه شو زیفات پا کی نیشتا سمرلوی حکمتو نا دید اللہ فسبحان من دقت في كل شيء حكمته ثم هو الحكيم ذاته چې انسان ته یو داسې کمالي جواب ورکا چې دې په اظهار مافي الضمیر کوي او د خپلې خبرې او د مقصد د پوهي د पारा بل تخپل خبره هغه واندې کول شي داسې فات چې کوم دي استاذ ودي قائده كده بيعتبار اللزوم والعروض او باعتبار القوه والضعف ما صفاته دو ايت بارو ندي ها اگه تا تا داکتر دوائی در کوئی دو قسمه دوائی دهو بسار ندام قد صفاته دو خبري دي يو بدا خبر اكو چي لزوم او کم صفات لازم دي او کم عارض دي تم به دا خبره کو قوت او ضعف کم صفات پکې قوی دي او کم پکې کمزور دي عول دا اولنۍ خبره کو چې صفات لازمه او عارضه نمبر 1 به اعتبار اللزوم والعروض دا صفات چې پدی کې بازي لازمی دي بارے بازي عارضي دا بیا په دوه قسم یو توي صفات لازمه او بل توي عارضه لازمه ته سوي نومور زر لیکل استاسو د کی تھا الذاتيه الاصلييه المميزه المقومه الضروريه کاينه نمونه خلکه صفته لازمه وایسته ده خو نمونه شو صفته لازمه وی لیکي کی مالاتن فکو عن الحرف اغه صفت چې د حرف نه جدا کیږي نه هر حالت کې د حرف سره هکمه مثلا توریدلږي قاف غټه طول عمر بغټي کله شپې او بجره پاسې د قافه داکه هم بغټي اکه د کور نه بهر اداکه هم بغټي اکه کور کې دنه قافه داکه ته ګرمۍ کی کې سردۍ کی ته پويخه او هر وخت کې بغټي کې حرکتي پی کسوکونی په وقف دی په حقوق کې ابتداء ته کې دې توې لازمه چې جدا کېږي نه حرف نه دې ته ذاتیه وایي معنا صفته د دې حرف په ذات کې پروتې اصليه مرتبه وایي دا د حرف اصلي صفته ده مميزه مرتبه وایي په دې صفته سره د نور وسوینو نه جدا کېږي او مقومه مرتبه ده د دې د وزن د حرف نه وغواړدې کدا نوی حرف بادا شوی نوی ضروری امورتوئی چین چې ضروری دی دوی ام کس مسیفات دی عارضا عارضا ستوئی ما تنفکوانی الحرف چا حرف مجودہ کیگی ایک الی یو کلنے لکا سنگا لکا راشوا نورا کلا ڈکا دا الله الرحمن على العرش استوى او كلا باريك ادا كي مين شذل وسواس الخناس هو ركلا دكا كلا باريك په حالت نه دا صدا صفات عارضه انا روان دي صفات لازمه او صفات عارض عمو بي جدل لازمه لکه هر وقت تو با کسی فتی لگه تاسو که بعضی طلباء کرام چې سیچه به هر وقت کې سبق ترازی اڈو چوٹی بنا که نو دازه لازم رانی خلکو خلقوی را مدرسه لازم رانی ولی را معنا داد اڈو چوٹی کهی نا اب بازی بدا سیچه کلی پا سر دردین و کلی پا غوک دردین و کلی وادی او کله غمی او کلی نیا بیماری کلی نیکو اغاز شیده اغازی مزال دا سی لگا زیبات عارضا ایپا کپا زیده اسی این لیکل شیئن آفتون وللعلم آفاتون دا حر یو شیده پاری یو آفتی و دا علم دا پاری رفتونه دی دم رفتونه دی چه دی نشت سوک پسا مشکلاتو کیا سوک یو قاری سیب محترم ما تاوی او زمان دا حروف بسنگا ٹک شي وی دا بر راتن نه چې مدرسې تهشه او بله تری کاره ما ور ل مدرسې ته چې نه را نو بیا دا کله ټیک کېږي می داوم عوام چې دي ټول کاریان اوما د خو سره پیونو کې نه دی ناس دا کو بیا هر عامی سړی عالم دی چې بس ماتهوایه م چې مدرسې شه غسنګه به ملا نو دا ټول عوام مليان دي غ صرف سدي پیرडूनو ته نه حاضرې ګراځینه مدرسې دا نو خبره ده دا علم د پاره ډیره خپتونې اوس دا صفات لازمه چې کم دي دا بیا په دوه قسم دي ها یو ته وایي متضاد ده او د غیر متضاد ده اے متضاد ده هغه صفات چې دا غي مقابل موجودي لکه تاسو پختو کوای اور, اور او دا دا د اور په مقابله کې سره ووبدي یخنی دنه د یخنې په مقابله کې ګرمي دا او باید دا سې دغه دغه مقابله کې سېنی هغه په مقابله کې څه شي نه یکه مثال په داغه څنګه شي په مقابله کې سېنی که تاسو روجه نیسې دا روجه مقابله کوي غوښنښت یا مثلا په ګاډي کې سفر کوي دا ګاډي اته مقابله کوي غوښنښت چې ګنې بل مقابله کې شي راوته او هغه د ګاډو سفر څخه مقابله کوي دا سی دی تجوید صفات دی جو بالمقابل دی مقصد دا دی اول زرے منقابلہ دا چیزے تم بنی جتے ز بنی دی لا مقابله ہون او با دی توئی متضاد دا متضادن صفات دی ہمس او أذان لصيفات استعلاق استفال يوم المقابل اتباق و انفتاح يوم المقابل اذلاق و اسمات يوم المقابل يوم المقابل الشدة و رخوة و رخاوة غير متضاد غي مقابل موجود صفير قلق لين انحراف تكرير تفشي خفا استطالة و غناء ان شاء الله دي وذات ببيعك الله وتعالى على خير القوم محمد عليه والصحابي